Ну, все ще не так страшно, що на Рустема розгнівались мулите старші, аби йому нічого не сталося. Шерфе не вгавала. А на кінці Рустем знов став Рустемом і тоді казав людям, щоб усі зробилися г'яурами, наплювали на могомета та їли свинину. Щоб їли свинину? Еге! Мір'єм не вірила. Це справді вже щось неможливе. Ну, та хвала лахові, біда не така ще велика. Подруги посідали попід фонтаном, і поки він їм співав свої тихі пісні, вони живилися всякими ласощами, яких Шерфе завжди носила повні кишені. Шерфе? Що, Мір'єм? Тобі ніколи не впадало на думку, що ми, жінки, живемо по хатах, як птахи у клітці? Ні, або що? Не всі так живуть. Широкий світ а у йому більше г'яурів, ніж у нас. У них жінка на волі, куди хоче ходить, і з ким хоче говорить. Вони ж г'яури, а ми правовірні. Вони теж вірять у Аллаха. У них жінці й до мечеті можна, вчитися можна. Ти не хотіла б учитись, все знати, все бачити? Ха, я вже училась, як була малою, до волі» то не така наука, як у Макдебі. Я часом сиджу і думаю. Слухаю, як біжить уся вода з фонтана маленьким струмочком. Біжить кудись далеко через город, поле, через ліси. Така весела, жива, і бачить різні краї, всяких людей. Знає, куди сонце сідає на ніч і звідки встає місяць. Я хотіла б бути струмочком. Ха, чудна! а мені добрий у сараї. Знаєш, я заздрю вітрові. Я бачу, що він біжить худко, гне наші тополі, летить над землею і співає пісню, а я думаю, чом я не вітер? Ха, вітер! Він тільки пил здіймає з дороги. Тобі скучно, то й думки лізуть у голову. Ти вдома засиділась, подруг забула. Чом не приходиш? Приходь! Недовго, може, будемо вкупі. Певно, таки віддадуть мене за того вусатого дідька, що має вівці. Ха! Що? Скучно мені буде забахче сараїм. Тут мені весело, тут усі мої подруги. Ах, ти не бачила, яку одежу пошила собі умі? Шерфе запалилася і заторохкотіла немов горох. Сміх дзвенів у горлі наші дзвіночки. В одну купу вона наказала стільки, що Мір'єм ледве зібрала докупи. Вона зацікавила навіть Мір'єм. Врешті зібралася додому, схопила Фередже і влізла в нього як у шкаралущу, тільки очі блищали між білим полотном.